موسابله نے فیصل شاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھے ان نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اوغه نبی علیہ الصلات والسلام روایت نقل کئ قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی ان الله تعالی بیشک الله چلوئ دی یفسو یده ارا فراخ کویر او د وی لاس فل کمایلیق بشانه باللیلی ده شپیا لیتو بمسیع النهار دیده پارا چی توباو باسی آغا گناهگار دو رزی ایده رزی چا گناهو نکلی نو رب العالمین ده خپل رحمت را کلاو کی چی داده ورځې چا سکلی چی ده ما خام ماسخو تن ده شپیا توباو باسی ویف سوتو یدهو آغا اگدوییت خپل لکسنگ دا اللہ ده شان عالیه سرخائیگی بن د ورځې رزی لید. لیتوبو موسی اولی دیر پارا چیتوبو واسی هغه گنہگار گناکون کې د شپې طول شپې چا ګناکړې نو د ورځ دیر پاراله چې دې په دې رس کې توبو واسی او الله غقبل بند توبې قبلی او دا ترغی پوری د رب العالمین معاملات رحمت تا حتا تطلع الشمس من مغربها تر دې چې روبه فی جنور د مغرب دې طرفنا اذا بکر کل جی د علم الله تر الا باذنہ په اچوی نہ احمکان دی اصل کی حدیث ذکر کی نور بدر مغرب نہ راخی جن دا حدیث کرا کلی او کلا براخی د علم ما سے واد الله نہ بل چسر رشت حتتلو الشمس من مغربها تردی پوری چروبخی نور د مغرب دے طرف نہ رواه مسلمن د حدیث روایت امام مسلم رحم الله کرے اے ترغید توبې دروازه کولا او چنور د مغرب نه راخته لري خو یوازې دانه ده دا بلکې د چاچې ځن کا دم شروع شو دم توبې دروازه بنده بند نه کړو سو حدیث کې درته وایي وا نبی هره رضی الله تعالی عنہ دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نویاتې قالو فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من تا چا چې توبه وي قبل ان تتلع الشمس مخ کی دینا چه روخی جنور من مغرب ها د مغربنا نتاب الله علیه اللہ د دتوب بقبولکی رواه مسلم دی حدیث رواعت امام مسلم رحمه اللہ کرے وعن عبی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما دا عبی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما روایت تے عن النبي صلی اللہ علیہ وسلمہ عن النبي عليه السلام روایت نقل کئ قال الله عز وجل فرمایلی ان الله عز وجل بیشک الله چې دي عزت او د لوی شان خاوند دی يقبل توبه العبد قبلوی توبه د بندا ما لم يغرغر تر سوچ دے د زن کدن حالت ترسي ده غړغراتل کیسلوي چې کله روح وي دي مړی لرور سي او بس پدې مړی کې دي نور بدن درووت یعنی حالت زن کا دن کې چې کلا غ پرد د شي ملائک پر سترګو وي نه او غې خبره سرګند شي بیا توبه نه قبل ان الله عز وجل يقبل توبه العبد بشك الله قبلوي توبه د بندا ما لم يغرق تر سوچ هغه د نزعي او ذروح و تو حالت تر رسیدل نه ره رواه ترمذی یو د دې حدیث روایت امام ترمذی رحم الله کرے وقال فرمایلی دی حدیث حسنن سدا حدیث حسن دی صلی الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم وعن زر ابن حبیش ده حضره زر ابن حبیش رحمہ اللہ نے روایت سے قال نے فرمائی اتھے تو صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ و اِذ صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ تراغل ام جدا صحابی او ماد جنت پوچھ کو عن المسح پباره د مسح کولو کې علل په موضوع باندې د موضوع د مسح بارکی ماده صحابي निजाम کويولو فقال نو مات صحابیو و ما جاء ابيك يا زرو سشي ترا واست داسره دا دا په اړه راغله فقلتمه ورته په ابتغاء العلم د فارد علم لټولو راغله را یو ورې یوې مسلې زد چتا زموزو مسه سنگرا فقالوا واصحاب ما توي ان الملائكه تضعوا बेशक ملائک کی دی اجنه تحا وزر خلق لطلاب العلم دفراد تطلبون کی د علم د قران او سنت کم چې د قران او سنت علم طالب دي کور ناراضي دکان ناراضي دخل وطن نبل وطن تزي وګور حدیث پا خپل حقیقت حمل لے۔ ملائک ورته رحمت وزری د خود لاندې غوړی اریزوان د وجی درا ځوان گئی نه بما فاغ سی یتلو چې داده سے لټای نو د قران او سنت د علم لټولو هي د کورن روتې لا د علم ز د کړه نه دي صرف طلب کی روتې ملائک ورته رحمت وزری د خود لاندې غوړی فقلتم ورته وے انه قد حقق في صدر المسح على الخفين بشتا شك راغله پسيني جماكي المسح عباره ده مسح کي على الخفين تو موضوع باندې بعد الغائط پس دليو د سماعت او البول د ورو بولونا و كنت اوتجي امرا يوسري من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم د مرغورو د دم جناب نبي كريم صلى الله لو فاجئت زراغل امتا تا اسالوك زتان تپوس کوم هل سمعته ايات الله ذو حبيب نا اريد دي دي يذكر في ذلك شيئا چه ددي مسجد موضو مبارک هي سشي ذکر کولو قال صحابي ورته ناعم او كان يامرنا الله حبيب بم ته حكم کولو اذا كنا سفرا چه کله بمغه په سفرته يا ذا لخذي و مسافرين چه مسافر بو نومنتوال الله حبیبی الله ننزی اخفا دا تا چې مونږ دیو نباسو موزه خلاصتا یا من ولیالی حنا درو رزی او درې شپې مسافر په موضوع باندې درې شپې او درې ورځې مسکه ایلا من جنابت مگر د جنابت د غسل لپاره به بیا موزي د خپونه سره بس لکن من غایت دلیو د سماعت د وجنبنوباسی وَبَوْلِنَ دَورُو بولو د دو وژنبې نو باسي وَنَوْمِنَ او د خوب د وژنې چا د س مات د بنو بس هک جنابت ور ته حاصل کونو بیا به د غسل لپاره موزیو بس فَقُلْتُ السَّمِعْتُهُ وَإِمَّا سَحَابِتَوْي صحابیت مې وې چې هل سمعته آیا تاوري الله د حبيب نه يذكر في الحواشئ أن کید محبت واره کیس شعر ذکر کولو اے دچار الله تعالی د حبیب سره مین او محبت دی د زیاره کی دي دوی ساوري دي قالنا ام صحابي ورته واو كناو مونګه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره په سفرن په سفر کې فاوین نحنو عنده پمن د دې کی چې مونږ د الله د حبیب سره موجودو اذ ناداهو اعرابی اواز ورکو یو باندچی باندشان پادابو د شریعت نه پویدل زمیدار وو پشت به خبرمان آی ځان فادق باند نه پوی دیو جن باندچې ان اکثر د علم دا اخلاق نه داغې خبر ني اذنا داهو اعرابی کلچ ول اواز ورکو یو باندچی بسوت الله جوهری فیو اواز د دسر چ تیز اواز دا مساله وجه الله حبيب له پتیز اواز سره اواز خپل قرآن کې منلي او دې ورته یو محمد و محمد صلى الله عليه وسلم دا صحابو نوبي الرسول پر سلام ته د سینوم ناغوستو دا دې یادوي هغوی د آدابونو خبر نه دې ورته دې خبره کولا دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم ته نو موږستو ناراو لکه والدینو ته وینوم بناله په دې په خورا مساله شریعت او دی علماء تم گور نوم بنا لی اکثر گور زمین دی معاشره که دا بعضی خلق قرآن شریف لم کی نی دای سر بعضی تالیمان و شغوس آلمان شوی و نومم ور تا دی نیم گڑه لی بیگه ایت خبره دالوی دا بیزتا دی بیزتای خبره دا. دا عالم دور قدر دی لکه سمر دا والدین و قدر وی نزم دا بعضی علماء فارغ شوی و بعضی مرگری آقا باندشان دی کی نی قرآن لکه لکه باندشان چوی عالم د الله بندگانو کستاسو ملک کې کوم علما فارغ یا یاده ملک نه بغیر دي نو د سړی توب خبره خلک د علماو سره کوي یو سره چې قران لیکنی او ځان له مسلمانو وای او د عالم په خطاب کوي ګنا نو اخره بنور کوم ځکه چې سړی توب وکړي نو دا باندې چې خو چغه واله یو د الله تنون تنو واغوست فاجابه رسول الله صلی الله علیه وسلم فعجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله حبيب ورت جواب ور نحوا من صوته فعجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب وركوا رسول الله صلى الله وسلمت نحوا من صوته طرقت الاوازد وها وما يعني راشه سويت ویماده باند چلو وی وهکا وتعجب دتالر اوغز من صوتک اواز دکتاکا فئنک عند النبي صلی الله علیه و سلم تاخد الله حبیب صلی الله علیه و سلم سره وقد نہیتا عن هاذا او تاخد دین من شوی چې الله ته په چغه اواز کې وای ته بنومله فقال والله لا قسم ده که چپ کیږه یا فقال والله لا اغزز وینچب کیلم قال الا رابی باندشی دا الله حبیب تا وای اور خطپوسه سم راجی پکڑے ونور فادا بنو پیدو وی ال مرو یحب القوم وی اوسرید ی قوم سر میله ساتی ولما یلحق به حب غدل عادی سر پی وشو نه دیغونتیه مالی نه دیغونتیه اخلاق کی نه دی دیغونتیه عادات کی نه دی خو ور سره د دزړه اذا الله حبيب يا شي مينو ميدر سره ډېر ووځه ما عمل لو ګور از ما اخلاق او عادت چې د خبرو کولو په طریقه کم تا سره نه پويګ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله حبيب صلى الله عليه وسلم ورته وي معمن مع من احب يوم القيامه سره بد اغه چا سره چې چا سره مينه ده فرض قیامت باندې دا ګور له یو ده خوشاله خبره ګور الله د حبيب محبت دانه ده چې شکل داغ د بې شي داغی غونې واده او غمې بې شي د غ غونې لین دی نه و خللاق دی بې او ت شوی چې محبتې داسې محبت راب تعالبمو دا ب تعالب د الله حب سره تبعی محبتو شرعی محبتنو دیو دژ نه صی محبت سرشي د الله د حب تادارمي فما داالله و حې سنا میش د الله حب چېمونې بیان کولو حتا ذکر کارهاباب من المغریې تر دی چې کو دی دروااضې د مغب د طرف مسیرتو عربی هي چې مزل داغید دا عرض داغید دا په لنوالی نه دوغدوالی او یسیر الراكب یادہ سیوی چیزی به یو سور شه سوار فی عرضی داغید په داغید په لنوالی کې 40 سالیخ یا او 70 عاما او یا کالا او یا کالا رواان وی روان وي لیکن هغه دروازه بخلاسیgina دا, دا توبید فار کلاو دروازه قال سفيان هذ الروايات ولي سفيان في ذاي حديث پيو راویان وكيو قبل الشام چي در دا دروازه ده شام طرف تدا خلق الله ده الله پیدا کړي تعالی چلويده يوم خلق السماوات والارض فكم رسول الله عثمانه او زمكي پیدا کړي مفتوح للتوبه دي. دا توبيره فارق لو کړی شويده لا يغلق دا وترغي بندول نيشي حتى تطلع الشمس منه جنوار بعد مغرب ده طرف نه روخي نگونا دا حدیثی پدی مناسبت سر زکر کو چید توبی در وازکو لاو دا سو کم چی توبی واسی اللہ قبلی خود توبی شرطنے در لمخ کے زکر کر رواہو ترمیذیو دا حدیث امام ترمیذی رحم اللہ زکر کریں وغیروہو نور محدثینو وقال امام ترمیذیو ایلی دی حدیث حسن صحیح وانبی سعید سعب ابن مالک ابن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہو 10 حضرت ابي سعيد صاد ابن مالك ابن سنان الخدري رضی اللہ عنہ نے روایت تھے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی د اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے لو کان فی من کان قبلكم وہ پاغا چا کی تا سنمس کی تیرشی امتوں رجل یوسڑے قتل تسعۃ و تسعین نفسا یوکم سل کسان نہ حق قتل کړو او یوکم سل نور مسلمانان قتل کړو بیا راغ پزره کی تیار اعلی او د توبه طرف لتوجور اعلی ندام درته چی دهر نا پوهن د مسلیت پوسف کارنره فصع علی عن اعلم اهل الارض دتصوف کو په بار د یو لوی عالم کی پزما کک چرنن سبازم په دی علاقہ کې لوی عالم شوک ده نفذل علی راهبن دغه خبردارې ورکرې شو په یو راهب باندې راهب دنا سوارو دینی مشر لبه وی فتاه دغه کس ورتراغه او زره کې خپې مان نشوي چې ما حضور ظلم کړو توبه وباسو فتاه نو دې ورتراغه <تصف> فقال انه قتل 99 نفسا وما يوفكم نفسنا وجري فهل من توبه زمازه درد وخ پیمان تیار غلی زما د پارس توبه بوي نا نا پو هو فقال لا عورتي نا دور قتل ليك الله رب العزت معفي نه کوي لدا شر لري کی سوچو چې زما توبه در سره قبلي گي او ذا یو کم سلوکی یو ننګر تیارا فقط له نو دغره هبی مقتل کو فقم مل به مکمل کل د فقتل ول سرسل کسان دی هغه رزق غدرت ثم سالا عن اعلم اهل الارض بیت ابو شوکو داغلی عالم نفزمک کی نفذ الله علی رجل عالم خبرداره ولو ورکڑه شو پیو سڑی عالم وانه دیغا عالم تراغه ودا پا دین پوهاو فقال ورتهوه انهو قتل مئت نفسد وی ماسل کسان وجلی فحلی من توبه زما توبه بئی فقال نعم وی آو ومن یحول بینه و بین توبه سوگ ده چه پردبشی پا منستاو پا مند توبه کی وی دادر لچاوه دی چه توبه دید قبلیم دیو کافر او مشرق توبه قبلیگی او ته مسلمان او قتلن دی کڑی توبه با دین قبلیگی او گرہ عالم ورطا طریقہ و خیلہ وی انتوالق الہ عرب کذا و کذا لارشا غزمکی فلانے او فلانے ایتا حضرتانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی او دا خبر یاد ساتھ ای د دا گناہ دا د و دا پارا گنا دا, دا, پار دا گناہ ماحول بپریزی دا گناہ پا ماحول کی سوک دا گناہ نرشی بچکے کی یوزے کې ماحول د جواری د جواری د ناسم خو جواری بنکو نه ماحول بده ګنا ده پاره ترکه د دیوژن حدیث کې مراغلی باز بدکار او پاره حکم یو کال وطن نو شړل دی کې ماحول بدلول لې زده عالم ورته الهار شفلانی فلانی کليتا فان بهاو ناسه تلخ دي عبادتون الله تعالی هغه د الله عبادت او بندګی او اغاقل اذا فساد او قتل او قتل او جنگون او نپاگ دے فعبد اللہ معاهم نو دا الله بندگی دے سرکوا ولا ترجع الى ارض وکر دی اخبری از مکل او را نشی کدی کتین و بیاو پا قتل او فساد او کیاو ری فا انہا ارد سوئن و داز مکد ناتار خلق دا او دی ټول بدکار خلق دے نو گورد اغاقل از رکی دردو دا او تیارا یو سڑی چھر توبی پنیت خپل مال جیداد و تن پریزی نو دا یقینا خپیمان ره فن تولقا نو دے لارو حتا تردی اذا نسوفت طریقا چی نمی لاری لورسی دنو اتاہو الموت مرگو انتراره بس وقتی پورو نفخت سمت فیه ملائکت الرحمت و ملائکت العذاب جا جنگار شود دی سڑی 12 کې د ملایکو د رحمت او د ملایکو د عذاب ملایکو د رحمت وی موږ به تورو هلو د توبه استیو توبه په نیتره روان دي او ملایکو د عذاب وی تو خسل کسان نه حق قتل کړي فقالت ملائکۃ الرحمہ ملایکو د رحمت وی جاءتایبن د راغله د توبه استون کې مقبلن به قلبه لله تعالی او د متوجی کون کې د پزړخ پر سره الله تعالی وکالت او مالته العذاب د عذاب ملائکو نه لم عمل خیرران قطتو د د سره چریړون کممل کړ نفاته هم ملکو راغې ورته یو بل فرشتهفیصورې آدمین په ش ل بنیدم کې فجالو هو ب نه هم ا حاً د پخبل منس کېغلووي زګ في سلو کا د دووارو پي د ملائو تعالله بل ملک رو رولیږلو اوغلی د ضمږ في سلوک او د الله را للو فقال قيس ما بين الارضين ای وی حساب ولګوي دې زمکه دې د خپل وطن نشي مخا مهجرت تر روان ده نو دازمکه کچ کایجر کم پل نس دی فالا ايته ما کنا ادنا نو کمیه زمکه ته دې ډیر نس دی فوه له نو داغه نده حساب کای فقاس نو دې زمکه مقدار او اندازو لگولا. نوی مندو ادنان ازل الارض الیتی زمکی هاغتا ارادا چددا غیر ارادا لریوا هغه تنځیو فقبزتهم ملائکۃ الرحما ددنا د رحمت ملائک روح قبض کو ولدا حدیث دا معنا نه دا بعض نه په هان دینه داسی کی چې ګنې دا مونږ د مسلمانانو د وجلو ترغیب دی لیکي د قتلونو ترغیب نه لیکي د رداوی کیو سړی سل مړی کړي خو د پزړه کې درد او زداد حقوق العباد د خپل وس مناسب ختم الغواړی کړه د ردیتون نوبزم عفی اور مخمر تلوار وتا نو رب العالمین بدزد زره اخلاص لګوري کچری د پزره کې اخلاص سره توبه نو دغه حقوق العباد چې د چا حق نه ځای کړی داوته پرد قیامت راځي کوي او دای په منځ کې وسل حقای چې کل زره زلو د اخلاص الله تپت متفقن علیه دی بانی دی با بخاری او مسلم شریف اتفاق ده او په یو روایت کې راغلي صحیح فکان ال القريه الصالحه دی غنی کلي تا اقربن از دیو بشبرنیو لیش یولیش غنیقانو کلي ته بز دیو فجعل من اهل فجعل من اهل عادل غین اشمیرل شو او په یو روایت صحیح کې دا راغلي فاوح الله تعالی الى هذه الله حکم و قدیز مکتا انتا باع دیوی تلگ لرشا و الہا دیوی تنیز دیشن از مکتا اللہ اگر حکم تابیرا اگر کمی نشروان و اگر لیوی مقدشا او اگر لیوی را لندشا وقال <سؤال> قیسو ما بینہو ما ملائکو تیوی دا اندازی دی مقدار معلوم کئی فوجدوه الہا <سؤال> دیوی اقرب نوی من دیز مکتنیز دی بيولی اشترف غفر له الله ولا بخن و قدادر توي ک نه لوی ظلم کړي او یقینا دې پزره کې خپي ایمان راشو او دې داسې توبهوازي چې مال او جداد وطنم قربان دا د اخلاص توبه وکړه نو الله ود دې توبه فی کيو او په روایت نيوري روایت کې داسې دی فناء به صدره نهوهه و کله چې دې بیمار شو بیا په خپونو شتله نو داسي نه هغه کې په څیر چې دغه سینې په حرکت امزان رسول صدر ہی نہوا دخپل سیند آس خویول آغا ترفلا شرکی دیشی دریسی نی پا خویول دیکلی لاؤ رسم نو پا حدیث مبارک کی دے اخلاص دتوبی فضیلت در لزکر کو کئی او سڑی دیر علوی گنا کڑی شرک و کفر کڑی قتلو نیکڑی او چې دے په اخلاس توبہ و باسی ندا کی دے نسیجی رتوبہ دروازہ دیزر پار پر دیزر وصل اللہ حدیث پاکم دتوبہ دفزیلت بارکی دے او دے روگد حدیث دے او پدر سی قرآن کی تاسو بار بار او ریدلے لے اور پدی کمگو تاسو لدا خی چې توبہ دی تیو سڑے و نو ندا سی دے و باسی لکا غدرے و صحابہ و اغې بیا د جڑا جڑا د وجناد خوراک نه پاتې شو د ګرځیدو نه پاتې شو او دی حدیث له څوچ کوی دی یو حدیث لاغورې نو د صحابه کرام شان مدر له معلوم شي چې صحابه سور لوی دي مان خوندارو دای په ځینو قسم الله د حبیب مینا او محبتو هغه مثال دنیا کی سګنشی پیش کړ وان عبد الله ابن کعب وان عبد الله ابن کعب ابن مالک دا عبد الله ابن کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہما نے روایت ده وکانو دا عبد الله چې دا, دا کعب ابن مالک رضی الله عنه بچو قائد کعب ده قائدو دا کعب رضی الله عنه ممبنیه د زامنونه شین عمیچه کل را وستر ګړندې شي یادی صحاب وستر ګهر ګړندې شي نو دا عبد الله بچو دې ور سره بیا ګرځې دو لاس نبی نیولې قال را بچي واي سمعت قاب ابن مالك رضي الله عنه واي ما دخل والد قاب ابن مالك رضي الله عنه نو اريد يو حدث به حديثه چه د حديث بيانو لو غخل حديث حينه تحلفه كلا جي د رستم پاتيشو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا في غزوه تبوكه په غزا د تبوک کې او دام درته وي کې دل سمروي بوجو او پا صحابه کرامو کې څومره لوی بدګنل شو قال کاعبن و کابر رضی الله عنه وی لم تخلف زرستنوم پاتيشه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا فی غزوه فی غزا کی غزا چې دا غزا ا گئی کڑی وخت تو چر ز پيو غزا کې د الله ز حبیب نرستنوم پاتيشه او په هر jihad کې د الله ز حبیب سره شمولیت کړو الا فی غزوه تبوک مگر غزوه تبوک کې پاتې یو غیر انی قد تخلفت فی غزوه بدر و ایذ ط غزوه بدر کې مرستو پاتې شوم خو ولم يعاتب ملامتیا نو ویل شوه په یو تن باندې تخلف عنه چې سوق د غزوه بدر نو رسو پاتې ذکر الله حبیب خدای په کافری نیو پښتو کې کنا مدینې ومنورې چې نبی رسول الله صلی الله علیه بدر لراوه وو ناول کې د قافلې د جهاد نیت نو بلکې وی قافله رانیسته سره درس کې انما خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ويروثه رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون او مسلمانان يريدون عير قريشن هغه خوې عدالت له د قافلې رانیوي د قريشو لیکن قافله لارا او حتا جمع الله تعالی بینهم جماوال را واستو الله پمند دی کی و بین عدوهم پمند دشمن دی کی علا غیر میعادن بغیر د سوادیو نی ټینا ول مع رسول الله صلی الله علیه وسلم و اذا حاضر شویم در رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا ليله العقبہ ها غا ليله العقبہ تا العقبہ غي توي دا الله حبيب د هچ په موسم کې وا په یو قوم ګرځېدو چې کله د مکیوالو دی ایمان نه ناو می یا قوم ته به ده چې ما د ځان سره وسن لبوزي او مال زېرا کی چې زده الله دین خلقو له رسول زګه قریش وزده الله د دین د رسولونه منا کړه نو چا ورټولو چا ورته د کی دا الله د انسواره په نصیب کیروسته مینا کی او زېره اغزه کی اغیر کدی د شپه راجه مشورت او د الله د حبيب سره بيعتو د الله د حبيب سره شوق بيعتو او د وي چې تاسو راشي مک وکرمه پرز مدننی منورې ته را شي موږ ب داسې فاازت کوو لکه سرنګ یو سرړی د خپل بال بچو د مالو د بدن فاازت کوي به دا واده او شپې تلیتر لتل العقب دی نه د اسلام بنیاد لګې دلو نو دا ساحابوي په دغ اشپزم مووجود مک وکررم کې مونگ دا د الله حب سره به ات کوو چې او مونگ ب در نزانونه او بچی اوسوقربان قربان نه توواڅق نه على کل چې موږ د الله د حبيب سره کله کې واده کړې ومزبوط مکړو په اسلام باندې او دوی وایو دا تاسو شپاوه چې زړه وګره د بدر سره نه برابر وو لیلۃ العقب صحابي وایي زړه د بدر سره نه وما احب جنخهم انلی بها چې وی ما د فار د لیلۃ العقبې پځه مشهد بدر نه حاضرې د بدر وین خانت بدر اگر کده د بدر جهاد اذکار الفنادیر په حل کو کیږي منها د دې ليله تل عقبینا دی, دی وايي من خبر زماغا خبر دا او شينه تخلفته چې کله زرست پاتشیو در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په غزوه تبوک په غزوه تبوک کی انی لم اكون زچر نوم قط لم اكون قط زچر نم اقوا ډیر مضبوط ولا ايه سر منني او نډیر مالدار زمانہ یره دا وخت کې شان کیا وا مالداری وا تین تخلفت عنه چکل زدت الله زهيب نپاتشوم فتل کل غزو په دې غزا کی. والله ما جمعته قبلها قسم بي الله ما لم يجمع دينا مخرا هلتين دوسور لېقدت چره حتى جمعتهما في تلك الغزوه اي پدي کې دوسور لې ځان لجمع کړي وی چې پدي بجihad لزم ولم يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوه او نود الله حبيب چه رادمه لرل نه ديو غزا الا ورى مگر توريه بکول بغيره ها بغیر زد نه دا, دا الله حبيب یو جنگي تجربه چې مشرق طرف له بطلو کړه دشمن مشرق طرف لره نو خل کول بل الله حبيب بل طرف سرګندول دي ته توريه چې دشمن تپت اون لګي جاسوسي و نشي صحابه ته هم صرف شورا والا له پتنوا چې دا الله حبيب مونږ چا سره جنگول نه ووځي دي د امور حرف کې یعنی اخفاء او پد ساتل راز دا ډېر ضروری دی دا الله حبيب په یو او جهاد کې توريه کوله ورکلې صحابه لې ګل نو امیر لې خطر کو امیر لې بم پتنوي به رواني اد چې چې دری شپې د لري کې نو خطب کو لاو کې لري مرګور لې بده حلوه نو اغه مجاهدين لې بخلم پتنوا دا امت ته لکه د مز طریقه لري او نورې فریخي نو غره د جهاد ترتیبې مولخو ده چې غره په جهاد کې راز پټ ساتل لريشه با صاحبدا چې جهاد مليګري وي امیر له وی را خطوالجیب کې فتوا چوا د رضي او درش په منزل چې نو خطبه کولا او دي مرغور له بده وامه نو اغي چې بدر الله لړ لړ نه لبل پټولګی چې الله حبيب زمونږ نه د سيراده لري مد الله حبيب بتوريه کونه حتا کان تلک الغزوه او دا غذا چونو ف غزا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غذا نبی علیہ السلام کڑے او سی حر شدید ف سخت گرمی کی واستقبل سفرن بعیدن او دا اللہ حبیب اللہ سفر لری تا و مفازن و جنگلون و بیابانن ہوتا دا تقریبا تبوک د مدینی منورین اتنیم سو کلومیٹر ر دا اللہ حبیب وی پخبل زندگی کی دم روگت سفر نہ رکھلے دا آخرن ای غذا و آخرن ای صبر و استقبل عددا کثیرا عدوان کثیرا د اللہ حبیب دا دشمن دا دیر تعداد سر مخام اخیدو نفجل لالمسلمین امرهم مسلمانانو لے سرگندوی چی رومیانو سره جنگ دی غزو تبوک بزو اے پا دی جہاد کی توریہ استعمال لکا چې ار سری لک فتح لگی او خطا یارے ہوسی لی او غض د دپاره چې تیاريو کېد او ب عزم هغه تارري د سامان د غزا ددوي ف اخبراه هم ب نو خبردارې ورکو دوته پهطرف طرف دوی هغه يريد د جررا حبیب هبي وراده لرله وول مسلمونونه مسلمانان معرسول الله ص الله عليه وصلمه تكثيرون مسلمانان د الله د حبیب سره ډرو پهې جاد ک ولا يجمعهم او نبرا پورو كتاب حافظ او نوبره جمع کور دویلره یو کتاب ساتون کی یرید به ذالکا دیوال ایس رجسٹر اوس دفتر نو غنچای کی د مجاهدینو نمونه به لیکل کېدل لکه نن زمانه کې د فوج نمونه وی داغی ترتیب وي دا الله حبیب په وخت کې داسې دیوال او دفتر او رجسٹر نو چې فقری کې غنډاغی نمونه به لیکل کېدل قال كعب الكبري رضي الله وان فق لرجل دير كم بويو سره يريد تشغبيرا دلر لا اي تغيوا چه دي غايب شي الا ظن ما مگر خبره خیال کو ان ذلك سيخفى به چه دا خبره پټ شي د مباركي ما لم ينزل فيه وحي ترسو جلد مباركي ناد لشوي من الله له یعنی کیو سری با داغو اختا زربون مجاہدین بوچی رزن نظم نو داغو برا دا خیال ہو چیر ما پتہ باؤو نلگی یا کچر اللہ وحی رو لے گا لنو گیا با پتہو لے گی وغذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزو تا غذاکڑ و نبی علیہ السلام دغ غذا شین توابت السمارو کله کلچ میوی پخیشو وزو لال او سور خرافارشو او گرمیوہ سور الخلق الاقخش میوی پخیشوی فانا الهها اصغر نو مادی طرف تم اعلان کړو فتجهز رسول الله صلی الله علیه وسلم و نبی علیہ الصلات والسلام فتجهز تیاریکړو رسول الله صلی الله وسلم المسلمون معه مسلمانان داغی سره تیاریکړو او دشو روشم اغدو لکه تاجه هزا و تفقت دشو روشم اغدو ساری وقتی لکه اتاجه هزا ماهو ده دیده پارا چه زمور سر زان و اسباب و سامان ده دوی سر تیار کم فا ارجعو نساری وقتی با دکورووتم او بیا برالم ولم اقزو شیئن او سشیم پورنک دنی وخکار پسری گرد وچ شیئ و اقولو فی نفسی و ما بزرکیوی انا قادرون علا ذالک زی قدرت لئن کم پدی زرزر بدا کاروبار ورس راغون کم او د سفر و جهاد اسباب بتیار کم و زمب اذا عردتو یعنی زی پدی قادرم چکل ارادو لرم فلم یدل ذالک یتمادا امیشو دا چی دا خبر یتمادا بی دا خبر پا ماوگ دیدا حتی استمرر بالناس الجدو حتى استمر بالناس الجد تردي چې امیشې سو په هڅه کوالي کوشش ینه غید الله حبیب سر روان شد فاصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله وسلم غادئ انصار وقتی لاو والمسلمون معه مسلمانان ورسرو ولم اقزم من جهاذيشا او ما ذخل الاسباب هيا ارون نسشوا سم قدوتو بیا ساری وقتی لارم فرجعتون راوا پشتون بیا ولمق دشیعن بیا مسشی پورنکو فلم یدل دالک یتمادا بی امیشو دا خبره خبر چی پمادا سیوگ دیدا حتی حتی حت عصرعو و تفارت الغزو دوارو یوم آنا دا چې چی مجاہدین تیزیو کا او پتیزی سر غزال لارل پوشی پا خبر ح اصره او وتفاارهته لغجوو غ تیزیو په تفاره تل غزوې جلدي سره مجاهدین مخک غذاه طرفته لاړل. او تیزی سر لارل فهمم تو ان ارطحلا نما ارادل رلیو چزم لارشم فا ادرکوهم فا ادرکوهم او دیر آگیرکم فیالی تنیف علم سو آئے افسوس چیما دا سکڑے وے افسوس چیما یا دا سکڑے وے دا سو نکل اذا فاتوفقت اذا خرجت ثم لم يقدر ذلك لي واذا خبر ما تا يعني اندازه نکړې شو یا یعني په تقدیر کې بس دا څه ونښولي کله جز تلوي فاتوفقتو لشوروم زيدا خرجت في الناس چکل بوتم په خلکو کې بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسد واتو در رسول الله صلى الله عليه وسلمنا لو يحزنوني مال ربدي خبر خفقولو اني لا ارالي اسوته چې ما باندې نلی ځان د فارسوک نمونه کلی چې هغه په سې اقتدا وکم الا رجلا مگر مدینه منوره کې به میاغه سره کتو مغموسا عليه في النفاق چې 파غوانی یعني د نفاق عيب او داغ لګي دلب او رجلن يا باغ سرے مکتو ممن عذر الله تعالی دہا گا چانچ اللہ غی معذور کلیو من الضعفائید کمزورن لکا بیماران گوٹ شل ولم یذکرنی اور آیات نکو مال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم حتی بلغ تبوک تردی چید الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تبوک تورسیدو چکم میدان دا د غزاو تړدي چورسيته جنابي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ته بوک تا هل ته فقال وي فرمایل وهو جالسن او ده الله حبيب ناس تو في القوم فقوم كي فتبوك وي ما فعل كعب بن مالك هل ته رايا صحابه کرام ته وي كعب بن مالك رسول قه اپو نظر اگله رب العزت حبیب دا غدرو صحابه کرام د توبیه غ ذکر کولو او قاب ابن مالک رضی الله عنه په خپل حدیث بیانولو چما د وسر لید د jihad د لپاره تیارې کړي وي او بسمه و د ازم د ازم تر دې چې پدی کې زفات شوم وتفارت الغزو دا تفارت الغزو معنی د سبقت او دروان دیواله رازي لکه موږ تاسو د معشوم په جنازه کې وایو اللهم اجعله لنا فراتوان فرات <تصفح> دی ته وای چې مخ کلار شي او تیارې در لکې لکه حدیث پاک کراغلی وای دا کومه مساله چې الله د خیر را ډول لري نو دای ژوندۍ او نبی ته مخ کې خیرت لرلای او دا د امت حال دی, دی او دی دا دا دی امت تر قیامت پورې دی او پیغمبر ته مخ کې لار دې تیارې کيده د امت وای کومه مساله الله د خیر را ډول نو نبی مخ <تصفح> ما کی وفات سی ور پسید ځکه باز خدا سي قوم نو چې نبی به موجود و د عهد دستور ګد روان نه به بیا زبره تبا برباد تشو بیا صحابي و چې ماله ول خفقولو چې د مدینه منوره کې به د کور نبار وروځو مگر دې به خفقولم چې یا م خلق مدینه کې قتل <تصفح> چې هغه منافقانو یا خلق چې هغه ګډو شلو او اې د الله حبيب زر آیات نه کم تر دې چې تبوک لور رسیدو نفقال اللہ حبیب فرمایل زیدر نے یاد دے وہ وجالس فلقوم بتوب اللہ حبیب ناز تو فقوم یعنی صحابہ کرام کی فتوب بتوب پر کے سید القائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناز دی فرمایل ما فعلک اب ابن مالک یہ رکا ابن مالک سو کلا دی ول فقال رجلون یو سڑیوی من بنی سلیما ده بنی سلیما قبیلینا ویا رسول الله یاد الله رسول حبسهو برداهو ویا غخپل سادرونو جامو بن کرے یو کس پا کیوئی <تصفح> دو سادرونو آغپل خیستو خیستو جامو بن کرے ون نظر او نظر کول دو دوارو گو په منسکی ایتف اصل کی دی وګو منځه وي وی باس غزان لګوري بدن لګوري او جامو لګوري داغه دی وځل بنشي لو کله چې دغه دا خبرو ک فقال له معاذ بن جبل رضی الله عنه معاذ بن جبل رضی الله عنه ورته سما قلت وی ډیر بدن کار خبر دی وک والله یا رسول الله معاذ بن جبل رضی الله عنه یکسم دې په الله یاد الله رسول ما علمنا عليه الا خيرا مګر دا به هغه په مگر د خیر خو پته لګی نه چي ولراده فصح کتر رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چف شو فبینما هو على ذلک فمن د دې چې الله حبیب د تبوک په میدان کې ناستو را رجلا یا مبیذ وی کټ یو سره چې سپیږامیه چولیو په سر لري روان دی یذول به سرا او په ریگستان او شګو کې ښکارې اصل کې سراب دي ته او ایږي ګرمۍ موسم کې شګلوري میدان کې ولاړي نو توبې غنيو بلي او څو راروانو رداغه رسول بالکل پزما کا ښکارځه زائل کې دو پاغه باندې غ سراب ی نه او داغه غ نو رسول الله صلی الله وسلم لري لچو کت لاله الله ز حبيب اغلوي مقام او مرتبه ویکون ابا خیر تمام وی ابا خیر نپدی کی غبو خیسمر رضی الله عنه د صحابه دم پاتشه او د غزوه تفوکره روح المانیو دینور مفسرین واقعا دا ذکر کړی وای د ګربای موسم او د او خپل د کجورو باغ نو بیبي ورته د سوري د لام به ستر غړول نیو یاخ یو بیورته او یو سام د کجورو را پریکړی او تازه تازه کجوري پکې پرتی صحابه عجیب شان واغ مثال کې سږنی پیش کول د چ خپل حال لوقتل نو ذہن تو ورتدا تا وجور الله دی وې وې امراتون حسنه خایسته زما د خدمت لپاره ولاړه و ما ان بارد يخي عبره ل پروتيدي او پخی کو کجوري دي ورسول الله صلى الله عليه وسلم او د الله رسول صلى الله عليه وسلم د تغوب په میدان کې د نور د لاندې په ګرمۍ کې ناس ته وي قسم مې دي الله په ځاده کو سجنه لري کې سوري دلان نه ناشته مال دې مخلیه خو بي او خراق دي او د دوار او جهان او سردار د میدان د تبغت بي بي ته ویله خراق مليو غرزو لوي ما ته زر زس فرلي تیار وای او د اته څو مزل دی आवाज یو نه الله حبيب کتل مکو نه باه سما ثا باه سما شفيذا ابو خه سما ته دا ابو ابو خه سما ته الانصاري رضی الله عنه وهو الذي اذا چې د خیرات کړو پيوس وا عادت امر يو سوا درېنی مو لوي پاو کم سلورو سيرو لتقريبا حين لمذ المنافقون چې کله په عيب لګول او منافقان اله الله حبيب چې مو جهاد دپاره مسلمانانو دپاره خير خیرات او صدقه راړي نباي صحابو و دمرو روي راړي چې هغه بز اغلوخ کې بزرګونه وي نو منافقان بناسو چې چا وړې راړي وي به الله يا زار يا خار دغپور زار يا خار بای صحابو سره وسونو وی وی الله حبیب د اسلامي او د جهاد د صدقه حکم کړې نصارو مره بلال او باغ به وکول باغونه هم ته خوف په لا صوب کېدل نایب ورته دړای کجوري ورکی نو ماخاږ چې بغیرار د الله حبیب لبې داد دا د طرفه قبول وکړه کا دي تقریبا یو دړای کجوري راړي نو بنا په خاندل وې اوس په دی باندې د یو په دی وکي نو کچا بل غراړه هغه پوري به خاندل او که چا وړر را راغه را بیم خندل او ار وختي معاشره کلاسي خلق وي چا غذ زړه دار ازارې دو خبري کئ قال کعب بن کاعب رضي الله عنه وي فلما بلغ ني هر كلمه مات خبر ان رسول انه رسول الله صلى الله عليه وسلم چ رسول الله صلى الله عليه وسلم قط توجه قافلا را متوجي شو واپس راتونکو من تبوک ده تبوک تا نحذرني بس ما دم غمر حاضر شو جوش وسشن کو مالغ اس نو او تلم نم جہاد نه پات کې دل دوم رلوه ګناوه فتفقت تز شوروشم اتذکر الكذیبا را یادول می دروغ مرغش دروغ کو ول هو دا ول هو او ما بوی بما اخرج پس تریکی بز گم من گمن صحتہی دغوسی د سیدالکائنات صلی الله علیه وسلم نه غدن سوال واستعين علی ذالک او مدد میغخته پدې کې به کل دي په هر یو خاون راي او مشوره یې خپل من د خلکو سره مشوره کول چې کار قرآن له غلطي شي او سره له ستیکو خي چې د سيد البشر د حسين په سندوز من اهلي د خپل رشتہ دار سره په مشوره pore فلما قيل لك لجو رشل جن رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بشته رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ازل قادما راغله دې راتلونکې مدینه منوره ته راډن نزاها عنی الباطلو چی انی لم انجو ز تراغی نجات منده نشم منه دا اللہ دا حبيبنا. لم انجو ز نجات نشم منده منه دا دی سختی و تکلیفنا بشین پسشی سر عبدا نمیشا ای پا دروغو مروغو ماوی دروغو پا ہیلوخ لاسیگمنا فا اجمعتو صدقهو نو بس ما خ را جم کریستی حوالے چې بس دروغ بنوام سچ کیږي یا دی وشي او چې څه حقیقت حال دناغو وا واصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم قادما الله حبیب سبا کو راځون کې مدینه ترادن نشو وکانا او د الله حبیب دا قدما من سفرې چې کله به داسې د سفر نراغه نکور ته بړمبه نت لوبا د ابل مسجدې بړمبه ب جمعه جمعه تطلع یوخد الله حبیب د شپې کور تر راغله اوسم دا, دا مسلره یوسړې چې سفر ناراضي نو ناګاهانه د شپې کوټه باندې نووسه دا الله حبیب کوه شپه مدینه ته را رسول شو نو بار بچته دې را شو درجه په مدینه لراته او یا او وخت کې کو لږی چې ته خبرو کیږي چې په شپه درځه ما شپې نیمه بدرځم چې اهل عیال ستا په انتظار ورته پته او په یو یو حکم اسلامی کې سور و سور فېږي نو الله زحبیب دا طریقو یو خبره درځه راتلو او جمعه ته براغی وسم غورق ويدا سنتي قوليا و, و فعليا چه سفر ناراشي نجومات کې دو ركعات نفل کو شي فرقا في حركات نو دو ركعات مزبيو کو سمجلس للناس ابيو خلق رات له ود الله الله عليه وسلم به ملاويدل ثم جلس للناس ابيو الله حبيب صلى الله عليه وسلم دخل کو او خلق به ملاقاتونو تراتل فَلَمَّا فَعَلَ ظ کلې چېدار یکل جا اول مخلفون نورال ورته غستتو يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ عرو نیر دا ثر منافان پات شو او ضرروونهب پیشکولله الله حبيبته خلیفونه له او د درروغ قسمونهبي الله حبيف ته خوړلکانو بز اووه ساي نهژون دا د پاسه اتیا منافان پاتتی بس قسم دی قبول و منظور و ستا پتا ما ملمی اللہ لپریخه وستغفر لهم تا اللہ حبیب بورتا فقبل منهم علانیتهم قبلول بے ددائی ناغ سرگن دی خبری ددوی و بایا هم و بیعت و لاس بے ورسر ملاولو وستغفر لهم و بخن بے ورتا غختا و, و وکل سرائرهم اللہ تعالی آو ددائی پت خبری بے اللہ تصفارل چیزیں سرگن چی مسوئی نا موسموئی او خلاص د پټه معاملما الله تسپارلي بیا ان شاء الله دي جنو فرمای حتا جتو قاب ابن مالک رضی الله عنہی تر دې زرالم زمان امر راغ او نبی اسلام مسجد نبوی کې ناستو فلم ما سلام تو وای کله چې ما سلام واچولو نتبسم تبسم المغدوی ده الله حبيب تبسمو کو تبس تبسم د غضبناک لقد غصہ په حالت کې سو تبسم کوي ثم سم قال و ماتهوي تعال راشا فجئت نذر عالم امشي اورات لم حتا جلست و ناديه چکی ناسکم ده الله د حبيب ورال دي فقال ده الله حبيب را تو فرمایل فقال لي ماتهوي ما خلفك سعی دروستو پادې کړه وی د jihad او د قتال فی سبیل الله را علم تکن آیا نویته قاذب تعتا زهره تکا خسور بی غستو وکړه د jihad د پا قال و امام ور تویق قال د فرمای چې قلت ما یا رسول الله اده الله رسول صلی الله علیه وسلم انی زچم والله قسم بی په الله لو جلستو عند غیرک کچره ز ناس وی د تاسو نه ال بل چا سر من اهل دنیا د دنیا والو نو لرا ايه تو خام خازګور اني ساخرج من صحتي چه زو خام خاوتې وداغد غسين به عذر په عذر سره اي ما ته دمروي د خبرو قوت الله را کړه تاسې خبرې مې کړې مې ځان بمه د غسينه استه لقد اوعتي تو جدلن ما ته د خبرو کولو طاقت الله را کړه لذ تاسولم دا خبر کول <سؤال> شم چې تاسوبا ظاهرا د ځان نارضا کوم ولکینی لیکن ز چې والله قسم مې دی په الله لقد علمت ز پوهم لئن حدستک اليوم کچره زنن بیان وکم تا حدیثا قریب خبر درو نو تربا بهه اني رازی بشته اې الله حبيب او پاګيبانه زمانہ لوشکن الله و خامھا نیز دی چر رب العالمین یسخطک علیه وہی برولی تا کی او تاب خفتی زمانہ کز ترو و امنا تاس غبرازی شی عظما بارکی بو وی راشی او تاسو بران الله افق و ان حدستک حدیث الصدق او کز تاسل بیان وکم او خبر وکم خبر درشتیا نو تجد علیه فیهم تاس بغصوم مئی فما بان غبارکی سورہ زبمان ناراض شي اني لارجو فيه خزيقن الخامخوميت ساتم پاغي کي عقب الله د بهترين نتيجه او انجام د الله نه عز وجل چې د لوی او دشان شان خاون دي والله ما كان لی من عذر قسم میری په لازم اړو سوزر نو اسفاط شي والله ما كنت قد اقوى قسم دې په لازم چرم نوم ډير مضبوط wala ay sara un deer asan minni zamana asbab masal ursu hina tahallaftu anka kalajzatan rustu fate sheif qala allah habib qala sahabi fe qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na allah rasul sallallahu alaihi wasallam amma hadha faqat sadaqa sahabi kiramat oi drishti aoi de faqum pasa تراوی پریباش پاسه مجلسنا تردی چی فیصلو کی اللہ است بارک وای بزرا پاسید مسار رجال من بنی سلمہ اورال سکسام سڑی د بنی سلمہ قبیلہنا فتتبعونی زما پس را روان شل فقالوا لی ما تهوی و الله ما علمنا کا وی قسم قال لامو خدا بارک په هنو یذنب چتاګری گنا کړس غنا قبل حاضر دین مخکب خو بدر گنا در نو شو لقد عجزت وئ تعجسي في ان لا تكون دا چنه شو ته اعتذار ته عذر دې پیش کړی ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله وسلم ته څهذر به پیش کړې بما اعتذر به المخلفون لقد نور رست فات کر شو ور ته عذرونه پیش کړل بس اوزر باندې پیش کړو فقط کا ناکافي کا ذنب کبیشک کافي و تا د پاراستاد دي ګنا د پارا استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لک بخنه غختل رسول الله صلى الله عليه وسلم لک تارطا یک ګنا د کړو اوزر باندې پیش کړو الله حبيب بدر ته دعا غوښتې او يفوالله قسم میری په الله ما زالو امي شودي يؤنبونني چه زه ملامت کولم حتا اوت تردي چه ما دا خبره وحو غنلا ان ارجع چه واپسم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق الذب نفسي اوزان درو جن کو ثم قلت لهم بامام الصحابه کرام وت هل لقي هذا من احد ايا تي خشوي دا خبره زما سره یو تن بلل قال وی بنعم او لقیہو معک رجلان ویدغشان خبر په خشوی د تا سره 200 نورن تب قالا مثلما قلت ای مستا پشان رشتیا وی چه سوزر نو خو بسسه پاتیشو وقیل لهما مثلما قیل لک او ای تمدا سو ویل شو لک تال شو ویل شو قلت قال وی وی قلت من هو ما غسوک نقالو ماذری صحابه کرام وی مراره ابن ربیع العامری وی یوم مراره ابن ربیع العامری رضی اللہ عنہ او ذویم وہلال ابن امیہ الواقفی یو حضرت لال ابن امیہ الواقفی رضی اللہ عنہ قال دی وی فذكروا رجلین وی ذکر کلیو دو سڑی سوال ہینچ نکالو قد شهد بدر او دوال غزوہ بدر کم موجود او وې ماوي فيهما اسوته بس ما لدیک نماذج لدای پسې زم چې دغه بدرین او صحابه کرامو سره اړیکې یا زمام دغه شان خبره ده حضرت قاب ابن مالک رضی الله عنه وی چې دغه شان زمام پښان دو بدرین او صحابه کرامو مد الله حبيب تا اړیکې تریکې سروي چمول سوازور نو هم د غزوه تبوک نه وَيُنَهَى رَسُولُ اللّٰهِ قَالَ فَمَذِى تُهِينُ ذَكَرُوهُ مَا لِي وي زم لاړم کله چې دې ماته دا دواره ذکر کړ و نهه رسول الله صلى الله عليه وسلم او منکړو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق عن كلامنا زموند خبرو کولن ايها الثلاثه دغدرونه اے نبي رسول الله فرمایل چې دغدرونه صحابه سره وسو خبرې نکوي دام دا چگورا پا اسلام او مسلمان ای کی او غلط کارو کی نو که مسلمانان اغسر د خبرو بائی کارٹ کئی نو دا درست خبره. یو د مسلمان سر آسی بیسا بائی کارٹ پول لینو راغلی و یو مسلمان چی بل مسلمان سره دریو ازو پوری خبر بند دیکی نو بیاد دای نیک آمال نا اللہ پا حضور کی قبلی گی نا نا اللہ حبیب بی دیدری وارو سر با خبری نکوئی ممنن من فمن دارت شا کې تخلف عنه چا ورست فاطمه شيود نبي عليه السلام نو قال تاب ابن مالک رضی الله عنه اي چې ک نبي عليه السلام ملوکا ناخو اسلامی حکم وکنه غواره د الله د حبيب اسلامي حکم کې الله او خير او برکت چولې بس کوچه خليفه سوې رب العالمین د خلق زنه کې واچي وا خبر مني وي فاجتا نب الناس زمون خلق, خلق ددل او اڑخل شد او قال یا صحابی داسوی چه تغییرو لنا خلق را بدل شد تا بنوی جداغ خلق دی او زمون دوستان دی و زمون ورسر پیجن گلی دا حتا تلک کارت لی فی نفسی الارض وی ناشنا لگی دا مال پزرکی دا از ما بوی جداغ مدینه منو ورنن داخل لکا آغا وطن چی نی؟ فما هي بالارض التي ما بويدا خوا غزم کنه دا عارف او چې ما پیجنده ندا نذا خبر ورسره صحابه کرام نو کولې فل بسنا على ذلك 50 ليله وتن وې پدي خبر نو کولو کې فنذوش پی تیرش فنذوش ردي بای کاټو ګره جهاد فی سبيل الله اهم شی او وې هر شی زما غد ګرو نو دا بډا غانو د دوار غریبانا عاجز شو د ډېر جړاو فریاد وقع وقعا فی بیوتہما او دوار ناس ټکو ورنکی یب کیا نی او جړلې اے دا حدیث در لدینه پاره دی ذکر کئ چې ته به طریقه در لخئ چې توبه ورکل داسی می چې توبه اسن کې دور او جاړی چې بیا د ګرځېدون پاتیش دا در لهيجه توبه غره دا دي دريو دي دوه صحابو د الله د يري نود الله د حبيب د حقان د وجينا د توبه د فاردم روجړل چې بیا پاشې دې نشول بار راوته نشو نو اي زم ما غدو مرګري خو بډاګالو فستکان عاجز شول کمزورې شول وقعدا في بيوتهم او پکورونو کې کې لاس پر يب kia نه جړل و اما نكنت اشب القوم اعزتهم نذ قديك نوجوانم اجله د همموطاقو ځوان ک نو ف اخجو زبر راتم د کورنا ف اشه او د الله د حب صلل الله له سللممه مسلمانانو سره به مزله حاضېدم ف ااش دلاته حاضېدم به مسلال مسللمين د مسلمانانو سره اتوف فلهت او په بازارنو کې بمګرضېدم ولاو کلليموننی دون او ما سره ا خبرې نه وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم زبرالم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا علاوه په پخپل مجلس کې د مجرب پسناستو فاوسلم عليه نو ماو په سلام واچولو او هو الله حبيبې مجلسي په خپل مجلس مبارکه کې بناستو بعد الصلاه پس مزنا فاقول نو ما بي في نفسي پسره کې هل حرک شفتهي آیا او خوزی دی شنڈ مبارک دی نبی ری سلام بی رد دی سلام پو واپس کول دی سلام املایا کنائے دا اللہ حبیب دا سی پکا لاردلوالیکم سلاموئی چه صحابیو ایز ما بشکو چه پوالیکم سلامی شنڈ مبارک دی او خوزی وکنا کنا ثم او سلی قریبا ہو او بیا بما مشکول دی اللہ دی حبیب سر نیز دی و او سارقوه النظر او دسترگو په گوٹنوبا میں پا مسکی تا قتل ف قبل توله سولاتی چې کله ب مستمهتهجه شو نه نظره عیا د الله حبي به بیاماله کتل و دالتفتتو نحوهو او چې ما به هغی طرف ل د موزنیله ووقتل نو ااردو عنې مع نه به مخواړلو ا داامصاب فکر راخره دا چېسی نهدي اوان کې مړ نه ش نوکور شم د الله ح برانې جنااز نه کي او دا مرا سره فکر او چې دوران کې دا الله حبيب وفات نشي او دنیا له رخصت نشي کديرا نه ناراض لاړل نو بیا تر مر غيو صحابي ما سره خبره تکه حتا اذا طع على ذلك کوئی چې کلوګ دش ودا علی فما من جفوت المسلمین د اعراض کولو د مسلمانانو نام مسلمانانو دا یی او دا بای کا ټو کوچ نو ایز بالکل ٹمشم د سره د خبرو کوله شو کنه مشیت الا لم حتا تصورت جدار حایته بی قطا پدی ورواوری دم پدیوار دباغ دا, دا ابو قطادر رضی اللہ عنہ ای داغه کوي جو ری او باغو مدینه منوره کې وای دیوار مان ورواوری دم وهو ابن عمي ابو قطادر رضی اللہ عنہ زما درز یو واحب الناس او اور محبوب د خلق نو ماتا ما سره ډیره مینا لو چې باغ نه نه ما يخ په باغ کې ناس کولو غوول فصلمت عليه نما بي سلام واچر فوالله ما رد عليه السلام ناس له الله حبيب منن کي خلق وي قسم دي په الله کمال السلام واپس فکر الله حبيب وی لچې سره خبره نه کوي فقلت له ما ورته يا ابو قتاده اي ابو قتاده الله قسم در لدر قوم ده الله فنو مزات تذانور خلق نپویګنو حل تعلمونی تما فی جننا احب الله ورسوله صل وسلم. دا دا صل وسلم صلی الله علیه و سلم چه زده الله و ده الله رسول صلی الله علیه و سلم سر مینا ساتم او بس دا یو غلطی او کمزوری را نشوی فسق تاغ چب شو اډو سیونه فعودت نزو واپسهم فناشتته دو بیا مول قسم ورکو فسق بیا چب شو فعودت زقدرین زل واپسهم فناشتته ن قسم مول ورکو لو کنه چې درې پیرې قسم ورکو صرف دی او وی فقال الله ورسوله اعلم وی الله ورسوله خو پوي بس ما سره خبره مکه چې تاسو دا الله او رسول مين اشتاو کې نشتا دی وی چې کله دي زينم نومه د شم ففازت عینايا زما استرغ نو اخکر وادش وتولیتو د باغ نوا پس رالم حتا تصورت الجدار تر دې چې په دیوار بیا راوړید فبینا انامشي و پهمنې کې روانو فیسووکیل مدینا په بازار د مدینی منورې کې نبتوم من نبتې اهل زمیدار شام یو ضیددار د زمینمیدارو د شاموالوونه منمن د غه نهقد د مبت عامې چې راړیو تو عام مدینی منورې ته یابی او هو مدیه په مدینه منوره کې خررسو. د شام ن سامان روړیو او مدینی منورې کې خررسولو. يقول بازار کی گر جدو ومید اللہ علا کعب ابن مالک ویمال بکعب ابن مالک سوکو خوئی نفتخ قناسو یشیرون لہو علیہ خلقو لیشارکو لجدغ روان دے ناظر تخیجی بور صحابو تخلقو لالی چنو ارکڑی سدہ اللہ حبیب فریضا و صحبت فریضا و طول الدنیا غیر اللہ دا حبیب مقابلکی لن قبول کرو خلقولنی دغه دراواندې فتصقیق الناس یشیرون له الیا شوش الخلق چیشار کو لا غیدت ما ترستا حتا جانی دا زمیدا ما تراغی فدفع الیه کتابا ما ته یو خطرا کو مم ملک غسان د غسان د بادشاہ طرفنا د غسان بادشاہ یو خطرا لګلو وکنت قاتبا و اذلیکن کو فقراتو خطم ولستو فیرفیه پاخط کې لیکلو اما بعض هر چې فصد سلام اوري فإنه قد بلغنا بشك شاندار منتخبر او سیدلی ان صاحبک قد جفا کا چې صاحب یعنی نبی عليه السلام یادی تاسره سکړي جفا کا بایکاټ کړي دے او تاوانیو قسم تزیاتې کړي دا چې خبره ورلګي باقي خلک داسي وی چې ته بولې انصاف او حق کو خلا کولې دې ولم جلتهله هو في بدارې هووارین او نده د ګزې الله تا لره په کور دس په کولی کې والله او نده د کی کې مد پرور انشاءالله شو بیا غباشا او لیکمونږته راشه ځ په د ل دا درکم او دا بدرکم در کوم نګور سهحار وصوروره لشانو او چې خ میوس پهجررا ما دا پهېلا بلې تحان دی نوته نور بې دوهېغیر و غورنا د سهه به کرا مشانو او دا دا غید توبې ترتیب و دا خی چې ګوره کله د توبې دا طریق کم چې دمرا صحابو جړېلی شي ګرځي دیوې ته توبې دا طریق کم نه چې نه الله حبیب دای سره بایکات د صحابه کرامو ذکر کړي وصلی الله تعالی علیه حضرت کاوی ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای چې د قسان د بادشاه د طرف نامه ته خط راغې او ما ته 파ری کې چې تمون تراشا اوستا مرگورو تاسر بائی کاٹ کڑے نفل حق بینا را پی وست شزمون سر نواسکا یعنی منگ بتاون او مدتو کو دتاسر تا تراشا او منگ بستا خو سلب کو او سره بو معاسات او مدتو نسرتو کو فتون وي ما نهقرغوه کله چې م دا خ لو وايزن من البلائ ما دا په کې اونداررنګ د تحاتونهله دا په کې جواز مع چګوره د کافرو تمې زمانه پیدا شو په متو به اتنور نو ارادمې او که دې خطباره کې د تور فجرته نو دا خې پهغې کفضون. حتا تردیدا مز 40 چې کله تیرش وی سلوی خرځه من ال 50 د 15 سنا اے بایکار د مسلمانانو شورو او په فرض سره زو کې سلوی خرځه پوره شوه او د دې دری واړو صحابه کرام سره چا خبره ترینه کولې واستل بث ال وحی او د وحی په نزول کې تاخير وشو ځوهی په نزول کې تاخير وشو اذا رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم یاتین و انا سابق قصد رسول الله صلی الله علیه وسلم یاتینی ما تراوی فقال نو فرمائل چنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دل الله رسول صلی الله علیه وسلم یامر کا حکم کیتا تا انط عت ذل امرات کا چت دی دخلی بیبی نه جداشه بسحابه دا شان نه جلاوی مثال سوچنشی پیش کوله فقلت قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ وی فقلت ما وی اتطلقها اللہ حبیب سوئی چ طلاق ولا ورکب اماذا افعل یا سوق ورکه چ وی لوی چ طلاق دی ورکنو نو صحابی دیم ته پوښتنو کو وی محبت د الله او د الله رسول ماوی د الله حبیب چ وی چی بیبیان بیبینه دی جداشنو طلاق ورکم یا سوق فقال قاصد الہ د الله حبيب د طلاق بارکینه دی ویلی بل اعتزلها جداشت فلا فلا تقربنها فلا تقربنها لتباغیت نږدې کېګلا وا او د غشان خبره زما غدو مرغورو ته مولې ګلو بمثل ذلك فمثل له فقلت قابله مالک رضی الله عنه ما هو لامراتی خپل بی بی الحقی لی زخپل موور پلار ک لاړشه فکونی عند هم نو دغی کته حق الله في هذا امرے تر دی چې في سلوو کې الله زماده د کارباره کې چې دا د دما اویننو ک لږ فجا ا راغلی ارات خللاالنی اویابي د حضر لاے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا فقال تغیدا درخواست پیش کړو لهو نبی علیہ السلام تا یا رسول الله ان هلال ابن امیہ وی هلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ شیخن بوډا دے ضایعن ضایقیدن کړي سوتهز د خدمت نشتا ليس له خادم سوخادبی منشتا اته سو حکم کړي چې جدا شيته فهل تکرهو لذا الله حبيبته دا بدغن یا نخدمه چیزی خدمت وک مال ذی خاون د خدمت اجازه ست کنا قال الله حبيب ورتويلا زدا بد نګنن چې خدمت نکې خدمت کوا ولک الله يقربن نک ته دنی ذی کی گنه همستری دنه کی فقالت اغي و انه بشک اغ چر خاون یاد ای والله ما به من حرکت <ال> قسم می دی په الله نشته نه پاغ کې سہارا کته لاش هم سشیتا او خدومره جړلی چې د ګرځېدو نه فاتل او دومره په دې خپل ګناخ په ایمان لري و قسم می دی په الله مازال یب کی اغا می شد چې جاړي مزکان من امره د کم وښنه چې دا کار کارشه دسه لوی خرج شو یا جاړي شپاورز دا درته وی چې ګور ګنابان په ایمان ته دی لوی صحابه چې څنګه په ایمان وهله قسم میری پله معذاله يب کې میشه د چې جاړي مزکانه د کوم وښ نه چې د می نمې د کار داغ نه مع کانه ه هغهه چې دی ا یو میی هذا د ورې داغه پورې چې دا ما حغ دا نوډالله هبي برطاجه تو کچ ستا خدمت وقال دی کوي وقالهدي بعددو هری کا ممالک ک اللهنووي معتم با شتهدارروئ لَوِ اسْتَأْذَنَ تَرَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَاتِكَ کِی چَرِتی اللہ اللہ بی بی امرات اجازت غواړی د رسول اللّٰه صلی الله علیه وسلم په باره د بیبي ستا کې نو خدمت کوي کرا فقط اذن لِ امْرَاتِ هِلال ابن امیہ اجازت کړه د بیبي د هلال ابن امیہ رضی الله عنه تا ان تخدمه چا خدمت کوي راغه فقلت ما وِلا استأذن فيھا زی اجازت غوالم د دې وی ویاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و ما یذرین یوما تپت نشته ما چې سب فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا استعذنته فیها چې کله دې اجازت غوالم دای نه دې بارک توان رجولن شابون اوزیو سړیم نوجوان فلبست بذالک عشر لیال و یوخ می تیر کو د غشال فَكَمْ لَلَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً وہی 50 په برابر شي دا الله انده دنیاوالو ته يخي چې ګور زما له دا حبيب داسه صحابه کرام دومره پای کی قرباني وا او خلق ول سور سوره بارشاهان لالچون ور کړی خوې د خپل حبيب صحبت پری خنړ 500 رجی من مين حين دعا وقتنا نوهي عن كلامنا چې زموږ د خبر ورو ورو نه منا کړې شو وا ثم صليت صلاه الفجر بیا موس کړو ما موز د سبا سبا 50 ليلهن پس سباد 50 مشوي على ظهر بيت فشاء شد يقور من بيوتنا زموږ د کورونو نه هي د کور د کوټې د شد د پاسه مې موز کو او خفاو پریشان نه او پدغه 50 مشو باندې و هي راغلي او نبی علیہ السلام د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په کور کې نو الله حبیب بیوی بی توید کا ابن مالک او داغه مرغرو توبه قبول شوه ناغه وې ډېره مینه ساتل چې د توبه دی قبول شي هغه ورته وې الله حبیب خبر به کوي شپه د ټول خلق به د خوب نوزي نو د الله حبیب د شپې خبردارای ورنکو ساري ملجو کوکو نو د پنځوست مشفي د ساري د مزنفسه وي چې د قاب ابن مالک او د اغه مرغورو رضی الله تعالی عنهم توبه قبول شوي فبين انا جالسون على الحال التي ويفمن د دې چې زناس تم په حال هغه ذکر الله تعالی مننه الله ذکر کړي د زمونږه الله قران شریف کوي قد دا تنگ شوی وقت عليهم فصوح د ازړو نه څنګه شو زمکا پټنګ شو و قد زواقت علی نفسی تنگ شئو پا ماد زما زمان وزواقت علی الارضو او دا مدینی منوریز مکرابان تنگ شو بیمار حبت سرد فراخوالینا نو سمعتو سو تسواری ہم دا اللہ حبیب چی موس پسی ہوئی چی دا ای توبہ کبولا شوئی نو دا لوی مبارکی و نو صحابو دای تا زیر ورکولو نو بای صحابو پاس سوارش ولی چی دل زیر یو سی سوک پیدل رامنڈی کی او یو صحاب او وګورو کیږي ورکیه یاخا کا... ابن مالک ابشر نداغ غاز... اسبان سورنا د پیدل منډي او هنکو نړم به واز دا غواز کوم کی ور ورسېدو و و اسمعت صوتا سارخا و مریدو आवाज یا واز کوم کی او فعلا چیاغه د پار سعود د جبل سل دا مدینه منوره کې یو غرد یقول وغوی ب اعلا صوتي پوچت وات یا کاب ابن مالک ابشر اے کاب ابن مالک رضی الله عنه زیر والا دی و فخررت ساجدان بس د چت دفعه پس پسجدی الله تفری وتم و عرفت انه قد جا فرج او ز پو هاشم جل الله د طرف نو وسسان تیاراله او الله عزمنګه جړاو فریاد قبولکو او قبوله وَأَقْبَلُ او ا دیتوی سجدہ د شکر چې دا سیو نعمت د الله د طرف ناراضی نو پداسه وخت کې سجدې شکر دی ته وې صحابي سجدې باندې الله تپره وته ننور بنش رسول الله صلی الله علیه وسلم خبردارې ورکړو رسول الله صلی الله علیه و الیہی وسلم الناس خلقتا بتوبته الله عز وجل دا توبی قبلولو دا اللہ عزا چی دیزت و جلہو دلویشان خاون دے علینا پر مونگا یعنی زمونگ دا توبی دا قبلولو خبردارې نبی علیہ السلام ورکڑے و خلکو تار خین سوال سوالات الفجر کلے چی مسکڑے و مزد سبا فزہبن ناسو نتلیو خلق یوبشی روننا مونگتے زیریو خوشخبری راکوڑ فزهه قباللی ک بله صاحبه یا پهلاړی زما د هغه دو مرګو طرفته مباشریرون زیری ورکون کې خوشخبرې ورکونکې وارکه د الی یا رژولون فر سر او را په منډه کړی یو قس ما طرفته س یو کس پاسوانې سو شو طرفه راتو چې زیره راې وسهاع سا س او بلکس منډی والوي یو منډی وهونې پښو من اصلا د دا اصلا قبلینا قبلی زما طرفتا و اوفا علالجبلی او بالکسو چی غجبلی سلع دا پاس برا را خطلی ناغا وازو کفکان السوت اصراعا أس ناغا واز اصراعا دیر زر را رسیدون که من الفرسی دا اصنا اسوالاو پیدل چی سر را رسیدل ناغا وازوالاواز ما ترو رسیدون لم ما جان الذي هر كل چراغ ما تا غ ک سمعت الصوته چه ما تا غ وا در تل یبشرنی چه ما ته زیر را کولو نوینذعت له ثوبیا ما اشت و غت جامخ خلفه صوتهما نورا په سبب دا غزید راکول لاغ دی وې ما خپل جامع لري کې د امغله ورته د زیری د خوشحالي د وجنا اوګه دا صحابه کرام شانو جسم رلوی ایمان والي دي لیکن غربت سمرو والله ما املک غیر همایو یوم یزن و یقسم میلی فالله کز مالکم بغیر د دغی جاموناد نور یوم یزن پر برس بل جوړه موړه منو بس دا یو با دریو یو ساده ورو جوړی کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین منتجب رسول و واستعرت صوبې ما پسوالو وخت د گاونډیانو نه دو جامی فلبستهما و می واغست وان تلقت زلارم د الله د حبيب طرف تھا اتامم رسول الله صلی الله علیه وسلم او ما قصد اراده کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کلی چه مسجدی نبوی ترور سیدم نو یتلقانی الناس فوجا فوجا ما سر خلق ملاوی دل دل دل دلی یو حنی اونی آو مات مبارکی راکولا بی توبتی زماد توبی قبلی تو دو وجنا چه مبارک دیش آو سا توبا اللہ قبولکا ویقولو نو دیبوی لی ماتا لی تہنک توبت اللہ علیکا مبارک دشیتا تا و قبلہ لله الا استا حت دخلت المسجد تردي چ زم مسجد نبوي تار ادن شو وير رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ده الله حبيب صلى الله عليه وسلم ناس تو حوله والناس وغير چافت خلق فقامت ال هبن عبد الله رضي الله عنه وير اباصدت ال هبن عبد الله رضي الله عنه يروي له ما طرف ته رامند کحتہ صافه هني ما سره مصافحه او کلاسه ملا او وهننے اني او ماته مبارکی راکا والله ما قام رجل من المهاجرين غيره وای قسم پخدر اپانې سد یو سړید مهاجرين نو بغیر ددنا دهنا وای فکان کعب او کعب رضی الله عنه لا انساه لتلھا ده حضرت ولھا ده پاروېدا خبره هیرو لدا دا راغيري دنه شته متباركي راکړه قال کعب بن کعب رضی الله عنه فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه تچراالم سلام میواچلو پر رسول الله صلی الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور دا الله د حبيب مخده خوشالۍ نه پڑکې دو دا سې زليدتک سپین مبارک مخه دا خوشالۍ غاثرات پکې پڑکې دل او ماته وي ابشر بخيرت زیره والله په داسې خیر سرا یو به خیر یو مر رالی کا مضوللهدت کا امک زیر والله پیر په بهترې داسې ورې سره چې تی ر شوی دی په تابانې مضوعلهدت کا عموک د کمی ورځ نه چې مور ځې ګولی یعنی دومره خوشحالی به دربانې کلم نی راغلی چې د کمی اوورځ نه مور ې گولې داې د دا خوشحالی خبره ذکر الله ذ طرفنا د دې تعریف راغلو او الله د دوی توبه قبول کړې وا کتاب الله کی تعریف راغلو او غ تعریفونه تر قیامت پورې خلق داغه تلاوت کړي فقلت ما اور تو فرمایې امن عندک یا رسول الله ستاسو ذ طرفنا دا زم ما توبه قبول شو من عند الله یا کده الله ذ طرفنا قال لا بل من عند الله عز وجل تر رب العالمین ذ طرفنا و هي کانه رسول الله صل الله عليه ووسما او رسول الله صله س دا سره کله چې به خوشاله شو استناه وجه هو مبارک ب داې پړه کېدو ح تاکان نه ووج هو کېاعتتو تا ووي چې بس دا مخ مباره کې دسپو م یو ټکړه دسپک م د ټکړې پشانې مخپړه کېدو وکناناعرف وظالې کمین هو ساحابوي موږ د خپل محبوب نه ب دا خوشالی د خبکان پاس اراد بم پویدو آو دا خوشحالی پاس اراد بم پویدو فلم ما جدستو بین ایده اس کل چیز کین آستم دا اللہ دا حبیب دعان دی یا دا اللہ رسوله من ان توبتی زما دا توبی قبل دون دام دی چیان ان خلع من مالی زدخ خپل مال ن بالکل جدا کی گم صدقتن الاللہ و رسوله او دا طول مال می اللہ و رسول تخیرات تا دا صحابو اغلوی قربانی وقتی ری بس زما طول مال او جیداد ما خیرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت و همسک علیہ کا بعض مال کا بعض ازان سر ایثار کا ہم سے قثار کا علیہ کا تمام سر بعض مال فهو خیر لك دا بتعالا غری بشی دی, دی بال بچ دے دی دی فقلت ما اورتوین یمسکو سهمی زیثارو مغقل برح الذی ها به خیبر چې خیبر کې دا خیبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح کړ نو دا غې غزمه کې په مجاهدینو تقسیم شوه بس هغه خیبر کې مال غنیمت کا مزمه کا مال را بس هغه مال کافیدا دا نور د مدینی منوره او دا نور سمرا غنیمتونه او مالونه دي دا ټول خیرات کو وقلت ما ويا رسول الله الله رسول صلی الله علیه وسلم ان الله تعالی بهشکه الله چلوې دي انما انجاني بسدقي ما دې نه یاد درښتیا او د وجن راکو وا ان من توبتي او زماده توبه ندام دا الله او حدس الا صدقا چې زب خبر نکم مگر رښتیا به کوم ما بقیت ترسو چې ژوندې ترسو چې ژوندې م نزبر رښتیا خبره کو نو ګور د رښتیا او فضیلت هم دی رسبه تراشي چا چې دروغ ویلو نو وقتی تورته نبی رسول الله شو او د قران پاک د طرف نوور پسې قران نازل شو وې دا غند خلک د پليت خلک لري او د دې مبارک قران نازل شو او الله وايي د اړشتيني خلک دې د رشتینو رشتی سره مرګ شي ننور به ان شاء الله بیا وایو لګ لګ دې د فاروایو چې تاسو له یادي گی او یادوي تاسو په دې کې سره یادوي چې دبل دخول دې قابل جوړ شي